És dijous 16 de juliol i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us recordarem que aquest proper dilluns s'entregaran els diplomes del mèrit ciutadà que entrega l'Ajuntament de Palafrugell. Nosaltres avui hem visitat Calclic, un establiment del centre de la vila que compleix més de 100 anys i que serà un dels guardonats amb aquest diploma. També van visitar el centre de distribució d'aliments de Palafrugell i la botiga de segona mà del Terrabastall i us oferirem aquesta conversa que van mantenir amb Marisa Grassot, responsable de Caritas i també amb dos dels voluntaris del centre de distribució d'aliments. La informació comarcal ens portarà a explicar que l'Ajuntament de Pals va assegurar hi que encara no ha autoritzat la celebració del festival White Summer Festival. Mm. També us recordarem que avui precisament comencen els actes de la Festa Major de Palafrugell i us oferirem un fragment de la conversa que hem mantingut amb l'àrea de joventut al voltant de les activitats que han organitzat. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell posant la mirada en una activitat que tindrà lloc demà a la biblioteca amb el mestre i compositor Esteve Molero. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 16 de juliol i ho farem explicant-vos que aquest proper dilluns 20 de juliol coincidint amb la festa major de Palafrugell es farà entrega dels diplomes Mèrit Ciutadà que en aquest 2020, com us avançàvem des d'aquesta sintonia, recauran en les figures de Maria i Quim Casellas del restaurant Casamar, Rita Ferrer i Fèlix Pérez, impulsors de les corals Nit de Juny i Mestre Cires Cresc, respectivament, i l'establiment Calclic. En aquest sentit, avui hem visitat aquest darrer guardonat, un establiment amb més, amb més de 100 anys d'història. Us deixem amb aquesta conversa que hem mantingut amb Albert Rigau, tercera generació d'aquesta botiga de caviures del centre de la vila. Doncs avui també hem sortit dels estudis de Ràdio Palafrugell per eh, doncs, sortir al carrer, i en aquest cas hem vingut fins aquí al carrer de per tant som a Calclic, i és que volem parlar amb l'Albert Rigau d'aquest reconeixement que farà, es farà públic doncs, aquest dilluns, coincidint amb la festa major. Primer de tot, saludem a l'Albert i alegrem doncs, que ens pugui atendre. Bon dia, Albert. Hola, bon dia.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 Realment, ja abans del coronavirus, eh, portar un tipus de comerç com el que regento eh, es fa molt complicat. L'equilibri és molt, molt fràgil i les proves és de que amb prou feines en queden de botigues. Eh, bé, el tema del coronavirus ha sigut un, un mes a més, una mica un obstacle, no tan gran com amb d'altres autònoms que, pobres, els ha afectat molt més. Al meu cas, el seu tema d'alimentació, he rebut,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 Doncs, com venim fent en les darreres setmanes, fa una setmana, doncs, conversàvem amb Rita Ferrer una també de les guardonades, avui ho hem fet amb l'Albert Rigau de Calclic i també en el matinal heu pogut escoltar la conversa de Rafael Corbí amb Fèlix Pérez, que et podreu recuperar també aquestes dues a ràdio Palafrugell, i en els propers dies doncs, també esperem posar-nos en contacte amb el xef i la cap de sala del restaurant Casamar guardonats amb una estrella Michelin des de l'any 2011, en la Maria i amb Quim Caselles, els quals doncs esperem també poder visitar el seu restaurant perquè ens facin una la valoració d'aquest guardó que rebran dilluns a la, al Teatre Municipal de Palafrugell un acte que serà tancat però que podreu seguir en streaming a través de I si avui hem visitat Calclic, seguim en aquest informatiu de ràdio Palafrugell d'avui dijous. Doncs ahir, ja us ho avançàvem, visitàvem el centre de distribució d'aliments i la botiga de segona mà del Terrabastall, que gestiona Càritas Palafrugell, per saber doncs, quin és el seu dia a dia amb aquest increment d'usuaris que van tenint en les darreres setmanes des que va esclatar la crisi del coronavirus. Nosaltres ahir doncs, visitàvem aquest espai i conversàvem amb la responsable de Caritas Palafrugell, la Marisa Grassot, us deixem amb aquesta conversa que manteníem a l'entrada d'aquest espai del Centre de Distribució d'Aliments. Doncs Avui ens hem desplaçat, eh, hem mogut de la raio també, hem vingut fins aquí al, al centre de distribució d'aliments, al, també la botiga del Terrabastall, per comentar amb la Marisa Grassot doncs, com estan vivint aquesta situació. Ho hem anat fent durant eh, el confinament i ara que podem venir, ho teníem pendent, eh, Marisa, doncs, eh, hem vingut fins aquí per veure com estan treballant. Primer de tot, Marisa, bon dia i gràcies per atendre'ns. A vosaltres, gràcies per venir. Doncs Marisa, hem estat fent una petita volteta per ens ha explicat també aquests canvis que eh, ha provocat aquesta situació. Eh, abans la gent no, podia venir aquí amb, si amb, unes, amb unes hores concretes, però eh, podia venir i ells mateixos s'agafaven els productes. Ara heu fet un canvi i vosaltres eh, doncs prepareu els lots, no? Sí, o sigui, hem fet dos canvis amb el que portem de tot aquest sistema. Al principi ells podien venir, era com un supermercat que ells podien triar el que volguessin en punts, no en diners, perquè aquí no, ja no es paga. Eh, això va canviar en el moment de, de que va començar la pandèmia i eh, llavors ho repartíem a les cases perquè la gent no es desplacés, eh, perquè la gent no es mogués. Ara, una vegada doncs, ja la gent es pot moure i pot, eh, pot anar a comprar i tot això, doncs venen aquí, nosaltres preparem els lots al matí i se'ls hi entrega els lots preparats perquè, eh, evidentment, no, no es pot entrar encara eh, en aquí. Mm -hmm. Llavors, el de matí els voluntaris, que tenim una bona colla de voluntaris nous, gent que s'ha ofert, ens ha ajudat molt. Els voluntaris fan eh, tots els lots, preparen tot i després a la tarda, a les hores que pertoca, tenen que venir l'hora que se'ls ha designat, venen i recullen els lots de, dels aliments. Aquests doncs, uh, un els principals canvis que heu, que heu hagut de fer. Ens comentava ara aquesta implicació dels voluntaris. Fa unes setmanes ens posàvem en contacte amb vosaltres precisament perquè necessitàveu aquesta ajuda. No sé en quin punt us trobeu ara. No, molt bé, mira, pensa que des de l'ajuda que es va fer, la crida que es va fer demanant voluntaris, han sigut més de 18 persones que s'han ofert, per tant, fantàstic, tot gent nova, gent que no havia vingut mai i que en canvi ara estan aquí de matí i tarda, vull dir que la resposta ha sigut fantàstica. Més voluntaris perquè esteu doncs, donant servei a més persones, no? Hem, ho hem anat comentant, aquest increment de famílies que heu anat detectant des del mes de març. Ara, quatre mesos després, en quin punt es troba el Centre de Distribució d'Aliments? Mira, justament ahí vam estar reunits amb benestar social. En aquests moments hem duplicat, o sigui, un 50% hem augmentat amb famílies que venen aquí a recollir aliments. Per tant, l'ajuda la, del voluntariat, tot aquest que ha vingut, és bueno, molt i molt d'agrair com sempre, eh? el voluntariat sempre és d'agrair però perquè, és clar hi ha moltíssima feina en preparar classificar, comprovar dates de caducitat, eh, tot això vull dir que, per tant, anem fantàstic No sí, sé sí, si ens pot dir ben bé el, el número de famílies que ajudeu En aquests moments estem a 400 eh, no sé quant exacte però, bueno, estem Demà. estem, estem... Demà, no? Sí, sí, sí aquestes doncs, són les, les xifres que ens presenta el, el, la, el Centre de distribució d'Aliments. Una altra de, de les preguntes no, que es pot eh, arribar a fer la gent que no us conegui encara és eh, caraai ostres. i tots aquest, eh, tot aquests productes, eh, tots aquests aliments no no els traiieu. Bueno, hi ha diversos llocs. Ha, per exemple, cada setmana anem en el Banc d'Aliments de Girona, el Banc d'aliments General, eh, el Ban d'aliments de Girona i ens entreguen doncs, fruit i verdura, que és el queal no, no teníem aquí ens entreguen fruit i verdura i després productes, per exemple, ara hi anem els dilluns, i anem els dimecres ens entreguen llet, val? Eh, hi ha productes, tot lo que és embotit, tot el que és formatges, iogurts, una part, eh, tot això ens entrega el banc de l'empresa, el que ell té, el que l'empresa els hi dona. Val? De l'altre és el gran recapte d'aliments, que sabeu que per la frugina estem orgullosos perquè és un èxit, no?, encara que aquest any hem baixat una mica però hem aconseguit 14.000 quilos fa dos anys havíem arribat a 20 però tant és una altra manera després la comunitat europea feia tres entregues a l'any aquest any en farà dues només degut a la situació que es té que repartir més i per exemple dimarts de la setmana passada que va arribar una de les entregues a la comunitat europea van arribar a 14.800 quilos aquí hi havia hi havia llet, hi havia llagum cuita, hi havia galetes, hi havia eh, arròs, hi havia macarrons, espaguetis, etc. No? I després tot l'altre toca comprar, i ja està. I en aquest sentit, una de les fonts d'ingressos és també aquesta botiga que tenim aquí mateix, eh, al costat del centre de distribució d'aliments, en el mateix local la botiga del Trevestall en, en Aquí amb ingressos col·labora també es té que dir, col·labora l'Ajuntament de Palafugera, el principal col·labora a la Generalitat i col·labora a la Caixa mm? i en quant a tot productes infantils com són els bolquers Creu Roja mm? A Llavors eh, part d'això que no arribem a tot els ingressos que puguem tenir nosaltres com a aàs eh, són el terravestall, que és la botiga de mobles, utensilis de cuina, joguines, tot això de segona mà, que la gent ho porta, ens ho, ens ho dona i nosaltres ho venem a preus simbòlics. Eh? Això és un acord amb l'Ajuntament de que els ingressos que es fan en aquí doncs, és el que es té que eh, aplicar en la compra d'aliments. Eh, sí, venen derivats de l'Ajuntament, pisos socials o, per exemple, una altre ONG que necessiti, llavors això no es paga, evidentment, eh? per això hi som. Mm, I aquest és l'únic ingrés amb diners que nosaltres tenim. Davant d'això també doncs, esteu, clar, durant aquests mesos la botiga ha estat tancada, per tant aquest font d'ingrés no, no hi ha, no ha estat, la del Terrabastall, i ara esteu intentant doncs, impulsar-la una miqueta no?, de nou. Sí, estem intentant, hem posat a Instagram, hem, estem ahir vam obrir per primera vegada perquè hem tingut que condicionar-ho tot per les noves normatives i bueno, estem intentant tornar a treballar i a veure si aconseguim doncs, tant amb donacions com venir a comprar, eh, aconseguir doncs, arrencar-ho per, per tenir ingressos per això. Perdona, però m'he descuidat de dir-te que tenim dos o tres empreses vale, de Palafrugell que col·laboren quantitats importants vale, amb, amb la donació i després tenim molt particulars que cada mes fan una transferència de del que poden i tot això també ens ajuda no simplement amb el CDA i el Terrabastall sinó amb tots els altres projectes que tenim. Doncs nosaltres seguirem ara per aquí, farem una volteta pel, per, per, pel centre de distorsi d'aliments, on hi ha molts voluntaris que estan doncs, preparant aquests lots, eh? perquè, com ens has dit, al matí és quan esteu treballant, a porta tancada, tot i coberta perquè fa calor, i després a la tarda és quan vénen les famílies. Exactament. O sigui, ara tots els voluntaris estan preparant i a les 5 de la tarda començarem, que també amb altres voluntaris, val? començarem el repartiment d'aliments. Doncs moltes gràcies Marisa, ara farem aquesta volta i convertirem amb algun dels, dels voluntaris que ens vulguin atendre, que no els hi faci vergonya, i per comentar doncs, aquesta, aquesta tasca altruista que feu i tan necessària, i més en aquest temps, com deis ara, més de 400 famílies de les que esteu ajudant eh, setmana rere setmana. Eh, recordem que tothom qui vulgui pot aportar el seu granet de sorra. Eh? Tothom, tothom qui vulgui pot aportar no simplement eh, diners que sembla que només es demanen diners. No, si hi ha gent que diu jo prefereixo més anar a comprar i portar el producte, serà molt ben rebut i ens, ens encantarà i acceptem el producte i no té, sempre té que ser diners. Doncs eh, amb aquestes paraules acabem. Marissa, moltes gràcies de nou i ens retrobarem aviat. Gràcies a vosaltres per sempre apujar-nos. -se. Moltes gràcies. Doncs aquesta era la conversa que manteníem ahir amb la Marisa Grassot i d'altra banda el nostre col·laborador Jordi Pàmies doncs, també va conversar amb dos dels voluntaris que estan participant en aquest centre de distribució d'aliments per tal doncs, de poder preparar aquests lots de productes durant el matí que després de la tarda venen a recollir les famílies com ens comentava la Marisa. En Jordi va poder parlar amb l'Odalt i la l'Aina que ens explicaven el següent al voltant d'aquesta tasca de voluntariat que ha començat ara fa unes setmanes. Bé, jo vaig començar el dia 1. Aquí els matins ens venim i preparem els lots de menjar per a les famílies que venen a la tarda. La gent que ve la tarda venen a partir de les 5 fins a les 8 i ens van diguent, segons les necessitats i segons el nombre de persones que són a la família, els lots de menjar que hem que cal per repartir-los. Sí? I en els lots hi pot haver llet, oli, pasta, arròs, sal, sucre, productes de neteja, galetes, colacao, xocolata, allò, les, els, els productes bàsics per, per poder sobreviure. Els productes que, El que, que repartiu més. I és pràcticament a tots l'arròs, la pasta, l'oli la llet. Després hi ha altres productes que, depenent de la família, repartim o no. Als matins fem de dos quarts de nou fins a les dotze quarts d'una i a les tardes fem de les 5 fins a les 8 del vesc. Començar aquest estil com a voluntària, ja que tampoc, bueno, per la situació actual del Covid, no trobava feina llavors em vaig oferir de voluntària, ja que sempre també m'ha creat molt l'atenció i bueno, vaig vinguent de dilluns, bueno, dilluns i dimecres Intento venir sempre als matins i a les tardes. Als matins fem els lots dels productes i a les tardes ho repartim a totes les famílies. Sí, que treballes als, als matins i a les tardes, no? Sí, intento venir sempre. És, molt, bueno, és un ambient molt diferent perquè els matins som els voluntaris que anem repartint cada caixa els, els productes que toquen i a la tarda ja és el contacte més amb les famílies. Des de serveis socials ens adrecen cada família els punts que té i nosaltres en funció d'això tenim uns papers ja n'em posant per caixes els productes que toquen i si hi ha productes que tenim ja que la gent ha estat per una donació, posant també cada família i, bueno, en funció de les famílies ja en els punts i lo n'em adreçant d'aquesta manera, famílies. Don, eh, moltíssimes gràcies a tots els que ens vau atendre, a la Marisa, també a l'Audal i a l'Aina i també a tots els voluntaris que van estar per allà i explicant-nos una miqueta doncs, el seu dia a dia en el Centre de Distribució d'Aliments. Unes converses aquestes amb la Marissa i també amb l'Audal i l'Aina la, que podeu recuperar a radiopalafrugell.cat. I ens trobem ja en la segona part d'aquest informatiu de la ràdio Palafrugell. Moment ara per a la informació comarcal destacada de les darreres hores que ens portarà fins a la localitat de Pals i és que l'Ajuntament va assegurar ahir que encara no ha autoritzat la celebració del festival White Summer aquest agost als Masos de Pals. A través d'un comunicat, al Consistori va criticar que el certamen estigui fent publicitat i hagi posat les entrades a la venda sense tenir el permís municipal, ja que no es disposa dels corresponents informes. En aquest sentit, el consistori va aclarir que es van celebrar dues reunions a finals de maig i a principis d'aquest mes de juliol i que el dia 7 d'aquest mes es va presentar el projecte definitiu. És per aquest motiu que a dia d'avui s'estan redactant els informes preceptius i s'ha convocat una junta local de seguretat per tractar sobre la viabilitat d'aquest projecte. S'especificava en el comunicat on s'afegia que l'Ajuntament sempre vetllarà per tal que tots els actes que se celebrin al municipi es facin amb totes les garanties de seguretat exigibles. La resposta del consistori arriba després que la setmana passada els grups del Partit Socialista i Compromís en Pals exigissin la suspensió del festival arran del risc de rebrots de coronavirus i anunciessin que havien adreçat una instància a la Conselleria de Salut de la Generalitat per expressar la seva preocupació davant la possible autorització de l'Ajuntament. El White Summer, recordem, té una durada de 23 dies i l'any 2018 hi van assistir unes 180.000 persones, assegurava que, el portaveu del PSC a l'Ajuntament, Marisol Perea, tot i que el festival recordava que és a l'aire lliure, congrega una gran quantitat d'assistents. Arran d'aquesta petició, els organitzadors, els organitzadors del White Summer van defensar la celebració del certamen assegurant que s'havien pres mesures extraordinàries per a garantir la seguretat, com per exemple reduir l'aforament fins a un 60%, deixar un espai de dos metres i mig de separació entre les parades, prioritzar la venda online de les entrades o la creació d'un equip de Covid dedicat a fer complir les mesures de seguretat entre d'altres. De moment segueix l'anunci d'aquest festival del White Summer Costa Brava que en principi s'ha de celebrar de l'1 al 23 d'agost i que en aquesta novena edició, això sí, van decidir i ja us ho vam explicar en aquesta sintonia cancel·lar els concerts principals que tenien lloc per aquesta edició del 2020 i traslladar-los a l'edició del 2021. Continuem en aquest informatiu, tornem ara cap a casa nostra per recordar-vos que avui, dia 16 de juliol, comença els actes de la Festa Major de Palafrugell, una festa major que, com hem comentat en diverses ocasions, doncs està marcada també per la Covid-19. Per aquest motiu, la majoria d'actes s'han traslladat els Admetllers. Avui, precisament en aquest espai, a les 7, comença l'espectacle de circ filibusters amb la companyia Mortelo i Manzani, una activitat que organitza la xarxa i per la qual, doncs, com la majoria d'activitats, ja estan totes les entrades adonades. Exhaurides. Aquesta és la primera activitat. Nosaltres ho hem comentat avui amb la responsable de joventut, la Noemi Adernius, i amb la regidora de joventut, la Mònica Tauster, que ens han fet aquesta valoració d'aquesta organització que han dut a terme conjuntament amb l'àrea de cultura. Sí, demà tenim a les 11 del vespre en Peyu, dissabte tenim l'Anna Saez, que és d'aquí del poble, mm. i la Su, també a les 11 del vespre, i diumenge tenim encès freixes i masoni a les 7 i mitja i a les 11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 Aquesta és l'organització que ha fet des de joventut i des de l'àrea de cultura doncs, tenen unes propostes per a un públic més adult, com són els concerts d'orquestres, en aquest cas diumenge a les 6, els Rammellers, l'Orquestra Costa Brava i dilluns també a aquesta hora, a les 6, l'Orquestra Meravella serà la que durarà a terme aquest, aquest concert de festa major. Toneu tots els actes a la nostra pàgina web a ràdio palafrugell.cat i també a les àrees de joventut, cultura i a la pàgina genèrica de l'Ajuntament a palafrugell.cat. Més informacions relacionades amb el nostre municipi, amb activitats que també es fan durant aquests dies. En aquest cas, posem la mirada en una activitat que es farà demà a la Biblioteca de Palà-Frugell. Ens porta aquesta informació el nostre col·laborador, Jordi Pàmies. Avui tenim amb nosaltres Esteve Molero. Bon dia. Hola, bon dia. La seva carrera com a compositor, comunicador i coach l'ha portat a aconseguir diferents premis. L'any 2011 va rebre la medalla al mèrit sardanista de la Federació sardanista de Catalunya, per la seva aportació a l'actualització de la música de la Copla. A més, l'any 2014 va obtenir el Premi Nacional Agustí Burgunyó de l'entitat Sabadell Més Música per la creació de noves propostes per, per la reinterpretació dels clàssics i per aportar una visió singular de la Copla. L'any 2015 va recollir també el Premi Recull de Retrat Literari pel text Manuel Rius, autor de la música anònima. I per últim, l'any 2017 va ser beneficiari de la beca SGAE per l'aprofundinament en el flamenc. I aquest divendres l'Esteve, a dos quarts de vuit de la tarda, ens presentarà ritmes d'anada i tornada, la venera a la sala polivalent de la biblioteca. És així? Sí, bueno, crec que finalment per qüestions del Covid i tot plegat no serà la sala polivalent sinó al pati, de la biblioteca. Bueno, tot l'altre que has dit sí que és tot correcte. Val. Ja hem vist que has guanyat diferents premis basats en les sardanes i el flamenc. Has viscut alguna experiència o has treballat mai en el món de les habaneres? He treballat en el món de les habaneres quan, sobretot, l'habanera i l'americana és el mateix ritme que es diu de dues maneres diferents. Quan es canten es diuen habaneres i quan no es canten es diuen americanes. I la veritat és que he tocat moltes, moltes americanes i molts ritmes que estan molt a prop, que és el que en parlarem demà, com és el bolero, com és el beguin, com és un patró molt antic que es diu afro, com, com hi ha un altre patró rítmic que es diu danzón, que també està... Hi ha una sèrie de ritmes que són cosins germans. I aleshores, ben dels llocs, se'ls diu un nom o un altre. Això és l ho, l ho, també ens ho parlaràs durant la xerrada, no? Perquè l'activitat la, està composta de, de les habaneres i de la xerrada, és així? Sí, concretament la, la, la xerrada anirà sobre els ritmes d'anada i tornada, que són aquests ritmes que els indians van... són aquestes músiques que els indians van portar cap a Mèdica, a Cuba, sobretot, allà van canviar i van tornar. La xerrada va sobre això, però posant en un d'aquests ritmes en concret, que és el de la venera, però com et deia fa un moment, en realitat, tots els ritmes estan molt emparentats. En la música eh, les coses no apareixen un dia, perquè sí, no? És un cúmul de, de relacions, un cúmul de músics que estan en contacte, que finalment sona una cosa, que li diuen d'una manera... però tot això, és el que en parlarem el divendres, i no havíem de parlar sobre un... comentant un disc que jo vaig fer, que es diu El ritme de la dictonada, però quan des de la biblioteca em van dir que... L'activitat es faria a l'aire lliure, en un pati. Em va fer por de basar-la massa en una audició d'un CD, perquè em va semblar que la concentració de la gent es dispersar. I el que farem, així de manera excepcional, perquè no ho dic no mai i ho farem aquest dia, és que he convidat un amic músic, Lluís Chiacón, que és percussionista, i també soc músic, portaré el trombó i il·lustrarem les, el que expliquem a les músiques d'un CD, però també interpretant exemples en directe, que crec que serà la manera per tenir el públic més més connectat. Ah, perfecte. I, I bé, no sé si, si abans d'acabar t'agradaria afegir alguna cosa per als, per als oients. Doncs no, doncs que si s'anima de venir crec que s'han de preinscriure a la biblioteca i que no els hi faci por perquè no serà una cosa tècnica per, de parlar d'acords i de tonalitats, sinó que serà una xerrada sobre un món molt apassionant, que és el de, el de com sorgeix la música, com sorgeixen els ritmes i com mm, veure com dos llocs aparentment tan llunyans com és Catalunya o l'Empordà i Cuba o l'Havana estan tan estretament relacionats a través de la música. Doncs eh, des de Ràdio Pola Frugell animem a, a tots els que ens estiguin escoltant a participar en aquesta activitat i també volem recordar que l'aforament és limitat, com en totes les activitats que es veuen influenciades per la propagació del Covid i que podeu reservar la vostra entrada trucant al 972 30 809, o enviant un mail a la biblioteca palafrugell.cat. Moltes gràcies pel teu temps, Esteve, i a tots vosaltres us animem a ser-hi presents. Bon dia. Moltes gràcies, bon dia doncs agraïm a l'Esteu que ens hagi pogut atendre, malgrat aquests problemes una miqueta de connexió, s'ha pogut entendre força bé aquesta entrevista que ens ha portat en Jordi. Recordeu, aquesta activitat que tindrà lloc demà a les 7 de la tarda al pati de la biblioteca, per fer la vostra reserva, doncs recordeu, heu de trucar a la biblioteca o enviar un correu a biblioteca@palafrugell.cat. i amb aquesta darrera informació hem arribat al final d'aquest informatiu ens hem quedat sense més temps volíem repassar altres temes però ho haurem de deixar per altres dies no obstant això, doncs us recordem que a continuació tota la informació i totes les notícies i entrevistes que hem fet en aquesta sintonia passen per radiopalafrugell.cat. També les trobareu a les publicacions que fem a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. Nosaltres ens acomidem i us agraïm que un dia més hagiu escollit Ràdio Palafrugell per informar-vos de tot el que passa al nostre municipi. Ens trobem demà a la mateixa hora.